Du lyssnar på Radio Länsman, ett sverigevänligt alternativ. Ja, hej alla Radio Länsman-lyssnare. Idag vill vi hälsa god jul. Jag vill göra det. Jag vill också göra det. Och jag är Konrad, som de flesta säkert känner igen. Men idag har vi med oss två fantastiska gäster. Vi har bland annat... Den mångkulturelskande Simon är tillbaka Och här har ni Freddy Som ni kanske kommer ihåg då så är då Freddy och Simon Det är då de som känner varann Och, och har hittat hit tillsammans i det här programmet Som då blir ett program kan vi säga Över de politiska gränserna Och ett program som i juletid så här, när allting blir censurerat men inte det här, nej nej så nu blir det pepparkaksgubbar och förhoppningsvis lite halvbilda diskussioner i alla fall med oss fyra som sitt kvar Och innan vi ska köra igång det här programmet så kanske det är lämpligt att fråga lite hur ni ska spendera dagen då, denna julafton. Så vi kan väl ta och börja med Freddy då. Ja, jag ska spendera den med vänner och familj i, ute i skogarna här i Småland. Kör ni julrim för det? Nej, faktiskt inte. Det har aldrig varit tradition i vår familj. Gör du det själv? Nej, jag, alltså kryssade julrim kör vi ju. Eh, det är väl ingen tradition här på Västgusten direkt. Men, men mer att man måste, man, ibland kan man tvinga vem som helst att rimma. Ja. Just för att, jag, gillar, jag gillar ju traditioner väldigt mycket. Eh, inte ja. religiösa traditioner för att de är religiösa. Utan jag älskar ju traditioner att man gör samma sak eh, år efter år. Jag tror, det är, jag tror det är kulturbärande, som man säger. Då blir det ju väldigt intressant att höra Simon när vi nämns traditioner. Hur ska du fira jul? Ja. vi har nog väldigt tråkigt julfirande och jag tycker väl att traditionen i vårat julfirande är tråkig. så att Det blir så himla likadant varje år. Fast det är fantastiskt roligt att träffa alla i släkten och sådär. Jag åker iväg, vi brukar vara som min mormor, morfar, mina gamla härliga morföräldrar. Som är fantastiskt roligt att träffa så ofta som möjligt så klart nu när de börjar bli gamla. Så, mm. Men vi är ganska lite släkt så vi är ett litet sällskap på kanske 6-7 personer någonting som så att... Ja, Om jag ska säga hur jag ska fira det, då, så kommer jag få lite besök av, av släkt. Bland annat min mormormor som egentligen då bor uppåt i landet men har kommit ner nu. Och det ska bli trevligt att få träffa dem lite också. Man satt och funderade, vad ska vi prata om i det här programmet? Ska vi bara så att säga, ta vanliga ämnen, eller hur ska vi göra? Men då kommer jag fram till att det vore ju kanske lite roligt om man tog ett gäng citat från en massa olika politiker, eh, från olika eh, partier då, eh, gällande då främst invandring, nationalism och Sverigedemokraterna men även några få andra grejer. Eh, och då eh, säger först vem det är som har sagt det här eh, och sen då komma med citatet eller vad som har sagts eh, från den här om man läser citat ur media och så vidare. Och då höra hur Simon tänker om det och sen kan vi då diskutera det. Så jag har en hel del olika citat här och eh, vad säger ni? Är ni redo att köra igång? Ja, jag det Ja, alltid redo. Eh, mm. Ja, då kan vi väl börja med statsministern själv då tänkte jag, Fredrik Reinfeldt. Med ett väldigt, väldigt känt citat. Något som han sa i det invandratäta Ronna i Södertälje. Han sa då, ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Och det här är ju någonting som inte är helt ovanligt att höra att eh, politiker försöker hitta på de allra bästa olika sätten att säga att det som är svenskt det är dåligt med andra ord eller inte finns. Eh, vad säger Simon om det här citatet? ja Vad säger Simon? Simon, alltså det är ju så jävla känt det här citatet. Kommer det kommer hon ihåg be även från, från alla möjliga organisationer på högerkanten och så vidare. Det här är perfekt läge att slå ner mot, mm. mot den. Jag tror att Fredrik är nog inte så jävla nöjd med det här uttalandet i efterhand faktiskt. Det har nog slagit rätt fel. Och... Men menar att han har sagt det du var på? För det är, det är, han har ju verkligen sagt det liksom. Och det är ja, inte, men, ja, det är inte nu, taget ur sitt sammanhang utan det var ju verkligen... Ja, absolut. Och jag ska komma till det att det är ju förmodligen... Alltså hans mening med det här ska man inte ta en på orden. Det tror jag ju liksom inte. Om jag resonerar kring det. Utan han, han, han gör som många andra gör misstaget när man talade om... Om Sverigedemokraterna och så vidare i början av deras utveckling nu de senaste åren. Att, att man går ett hårt åt. Man försöker... Uh, man angriper Sverigedemokraterna genom att säga sådana här saker Och det har ju inte slått så väl så så. Nej men för han blandade ihop Sverige med Sverigedemokraterna Vilket jag kan tycka är lite Det är ju där han gör sitt största misstag Det är ju många som, är, som anser sig vara svenskar och Som inte anser sig vara Sverigedemokrater och han blandar men, ihop det lite. Ja, men detta är ju ett sätt att smutskasta det han kallar för extrema högen. Så att säga. Men jag tror vad han egentligen är är att smutskasta de som anser sig vara svenska, vad man nu vill kalla det. Och vilket han då köper ju röster till Sverigedemokraterna. Ja. Alltså jag, jag tycker mig vi är förvånad inte... att han inte förstår det själv. Nej, nej visst. Men, men det är ju bara sådana som tar åt sig utav det här. Jag bryr mig inte ett skit. Jag känner mig inte stött av det här citatet. Liksom. Inte nej, men stött stött. Men, men, men, men om man ändå tar alltså, han som leder vårt land för det gör han ju ändå på något sätt. Om han då säger, om man tar om på orden är det, det enda som är svenskt det är barbariet. Om man, om man, man säger att man, man, man tar om på orden så är det ju något väldigt konstigt sagt. Det de måste väl alla hålla med om, eller? Ja, det jag, jag inledde med att säga att det är ju ett ganska mm. konstigt sätt att uttrycka sig på, det är inte så briljant. Men för mig är det en icke-fråga så det, det är helt ointressant. Vad jo, är mest för att du tycker att är det, bara trams, liksom. ja, ja, det, det, det är bara trams. Och, mm. Ja, uttalandet är bara trans och även om uttalandet om han på absolut fullaste allvar skulle stå för exakt det han säger fick jag är tveksam till att han gör nu Han skulle svepa in det i någon slags brottförklaring mm. Men då skulle inte jag bry mig ett skit om det heller va. Nej. För det, det är ointressant för mig Och du vill inte kanske inte Reinfeldts största fan, tänker jag Nej. Nej Det är inte så att du vill ringa han varje dag och berätta vilken grym kille han är Nej. Nej. Men, men, men jag vet, det här är väl sedan innan Sverigedemokraternas tid i riksdagen Långt innan va? Ja men eller, det är väl fel? när de börjar eh, när de börjar etablera ja. Ja. Jag skulle vilja sticka in och säga att om än att det här skulle man ju egentligen om man säger nästan med all rätt kunna säga om USA men om vi går tillbaks till när George Bush då var president om han hade sagt någonting i stil med att the American forefathers oh ja, de var bara de var the only American thing ja, ja, resten, ja, resten av utvecklingen kommer kommit utifrån om han mm. skulle ha sagt det, man kan ju tänka hur arga amerikanerna det blir ju, lint, Om, lint, en, lint, om lint. en som sagt att i det landet så skulle man ju kunna säga det. Med tanke på att det landet faktiskt... Nej, men Det är ju ett land som faktiskt är uppbyggt på invandring. Jo, men, jo för men, skillnaden är att där bor ju indianer först som man ändå kan anse vara barbariska. Och sen flyttade ju faktiskt in civilisation som inte skötte sig. De slaktade indianer och det är ju rätt fel i sig. Man kan ju inte säga att indianerna var lika teknologiskt utvecklade som de som immigranterna som kom från England. Sen kan man ju tycka olika om hur man behandlade då de här två mötena mellan kulturer. Men man kan ju inte säga att, liksom, att indianerna var välutvecklade och icke-barbariska. Om man håller lite koll på historien hur de betedde sig. Det får man ändå säga att liksom, den amerikanska kontinenten blev mer utvecklad efter invandringen från västländerna. Det får vi väl hålla med om man är på. eller? Den ja. kan man ju tycka att det är ett vidrigt såklart hoppas ju alla människor med någon slags hjärta tycker att det är helt sjukt att man liksom, utrotade indianerna så mycket som de gjorde. Det finns en rätt rolig nu när vi har Simon med oss. <laughs> finns det en rätt rolig debatt mellan, mellan Mona Salin och Kent Ekerot tror jag. Det är. Uh, om det är någon skola eller något att debattera på. Och hon drar ju upp Amerikas med exempel på hur bra invandring är. Och han säger ja, den är ju jättebra fråga indianerna. Ja, precis. <laughs> ja, det var som Så Det är liksom. <laughs> <skratt> men, eh, Mot öppet mål ja, Men om vi går vidare då till eh, Favoriten Mona Sahlin, Blink blink eh, <skratt> då, Där finns det ju hur många som helst Alltså hur många citat som helst att välja mellan. Så jag får väl nöja mig med två och se vad ni säger om det. Men de är också väldigt kända då. Det första är ju den om två lika mediterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska. Och igen då Simon, och här var det ju Sossarna då, så vad säger de om det här? Det var det ju inte Sossarna som sa det utan det var månadshandling. Jo, men, men... men däremot, så det, här, det här handlar ju grund och botten om någon slags kvotering ju. Mm. Eh, och det här skär ju ögonen på en och annan det förstår vi hur jag va? Ja men, men tycker jag, du? Tycker amen, du? Jag, säger, jag säger inte att jag håller med om det hon säger, men jag, säger, jag, jag, jag förstår hennes tanke här. Alltså... Det här handlar ju, det är precis som jag ser det som jag sa inledningsvis som någon slags forteringsfråga och att eh, det borde ju ligga i ert intresse, eh, i alla fall din Konrad som säger att, det, att du alltså en välintegrerad integrerad eh, invandrare är eh, är ingen belastning för samhället vare sig ekonomiskt eller på något annat sätt. Men därför börjar det inte vara att Ja men Därför behöver han inte kvoteras in. Nej, alltså, nej, men, med, med den för, jo, med den förhållningen vi har i landet nu så behöver han göra det. Med en Sverigedemokratisk politik behöver han eller hon verkligen inte göra det. Men med den politiken som förs idag så borde det väl ligga i ditt intresse att den personen kommer i arbete. Och... Simon, det, det spelar väl ingen roll om han har kvoterats in eller inte en får jobbet och det är en mindre som är arbetslös. Det spelar väl ingen roll om det är någon som har varit kvoterad in. Rätt, rätt jobb till rätt... liksom. Eh rätt jobb till rätt kompetens jo. och sen liksom så tycker jag du, du, att det du ska vara Du missuppfattar mig Freddy Freddy du måste lyssna på att jag säger jag säger inte att det ska vara så här jag säger att jag resonerar kring hur hon tänker alltså mm. okay. det är det jag försöker göra jag säger inte att det ska vara på, förhålla sig på det här sättet och det är en viktig, det är en viktig skillnad det. men jag menar att eh, om jag får fortsätta resonemanget kring att det ja. kan vara så, så är, jag, jag tycker också att det bör landa någonstans såklart i, i kompetens va men jag, jag, jag drog det här... Förlåt nu, nu, förlåt, nu förlåt jag bryter dig. Men, ja. men om, om vi gör det jävligt enkelt och eh, typ, om du bara kan svara ja eller nej om det går. Eh, två identiskt duktiga personer. En heter Peter och är så kallat etnisk svensk och en heter Mohammed och är så kallat etnisk inte svensk. Tycker du att man ska kvotera in den ena eller den andra? Exakt lika igen. Och de kan exakt samma språk, säger vi. Tycker du att man ska ge en fördel till en eller andra person på grund av etnicitet? Jag förstår att det är en svår fråga. Ja, det är väldigt svårt därför att ja. exakt lika kommer det aldrig någonsin bli. Och jag menar att... Nej, men vi får ju såklart för, för diskussionen skull ha... Liksom, ja, men då tror jag för Sveriges bästa så är det bättre att i den situationen att den som du kallar för icke-etnisk svensk får jobb. Så du, man, då ska man även diskriminera nej. den som är svensk på grund av etnicitet? Det gör man ju inte om de är exakt lika bra. Ja men det är klart man gör det, för du väljer ju Mohammed på grund av att han inte är svensk. Då är det ju såklart det en etnisk diskriminering. Ja. Det är rätt rasistiskt uttalande faktiskt. Vad säger du det? det ja, men, och, och, och, och, om du diskriminerar någon på grund av deras etnicitet. Det spelar sällspel, det blir väl inget hållbar av för etnicitet. Men vänta ja. nu Fredrik, du är väldigt noggrann och ni är ofta väldigt noggranna för mig att berätta att det här med ras att kalla för, slänga med uttrycket rasism hit och dit. Men det var inte Jo, han sa att, att det var ett rasistiskt uttalande om mig Då tycker jag är väldigt intressant ja, men, ja, var det ja, som rasistiskt till det? Jag tycker så här, all form av kvotering, det, det, det är ju liksom Det är ju diskriminering nån blir ju diskriminerad om man kvoterar. Så det spelar ingen roll om man kvoterar in en svensk eller en utländsk Men i någon blir ju diskriminerad Ja håller med samtidigt så blir ju det här svårt att säga Med tanke på det ju, kan man ju ge Simon Att det är ju sant att det, ingen är ju någonsin lika, liksom, Det är klart, det måste ju alltid vara precis, någonting som ja, fungerar. Nej, Jag har ju ett teoretiskt men, exempel, ja, vilket man alltid måste ha om man ska kunna prata om sådana saker. Ja, men då tycker jag inte man ska hugga direkt på mig, för att det... jag... hade valt, så hade jag diskriminerat någon annan. Den, jo, jag den ena personen hade känt sig diskriminerad. Jo, jo, men du ja, säger så så så att det här är ett rasistiskt uttalande. Ja, men det är det. Ja, det, är jag, det Jag är ett lika rasistiskt uttalande. Jag skulle hävda att, nej svensken har större rätt till det. Jätterasistiskt, absolut, det skulle man kunna hävda. Det är väl lite här det egentligen skiljer oss åt. För jag menar ju att det är inte så himla stor skillnad på människor. Men en person som har vuxit upp i Sverige, vars föräldrar har betalat skatt i Sverige hela sitt liv, vars har liksom, han har pluggat på universitet och allting. Han har lite större rätt till det här jobbet med tanke på helt enkelt någon slags arvs. Där är men jag måste ju försöka om man ska vara så anal. Han har lite större rätt till det jobbet än någon som kommer utifrån. De inte har rätt till det jobbet. Nej, ja. om, man, om man måste välja. Och du väljer ju å andra sidan den andra killen. Om man ja, måste Ja men ha all... fr fr frågeställningen från början var ju, tycker du att man ska kvotera in den, hela, eller den ena den an, eller den andra? Det enda som inte hade varit liksom rasism, det hade ju varit att svara nej på den frågan. Man kan ju inte kvotera, man får ju lotta eller någonting då. Ja, man zinglar ju det, det, så Ja precis men såklart, så är det ju. Och, och, och så exakt lika då. Absolut, absolut. Mm, men, det, det, ja, men jag får bara säga det att det blir, li, det blir lite hetskt där kanske så att vi får... Var snälla, det är julafton! Ja, men det var väl klart, vafan? Ja, men det är, klart, ja, ja, men det är det. roligt. Ja, och nu blev det hetsk direkt när man... Nej, äh, men det. nu det väl inte. Tycker du det? Är du för ja, för väg, att det? Jag. jag är skitbesviken ja, okay, okay. På, på, på att äh, Fredrik säga att det är ett rasistiskt uttalande, för jag tycker det är direkt felaktigt. Ja, men, nej, det tycker inte ja, jag. Men, nej, men... Nej det har jag sagt... förstått att du inte gör Ja men man får som sagt tycka olika men, men vi måste försöka samsas nu På julafton Men det är sjukt att, att Man kan få säga att det är ett rasistiskt uttalande Sen får jag ingen chans överhuvudtaget Att bemöta det Ja men det är klart du får bemöta det i så fall ja, men jag du, gjorde du, det du men, kan... då ja, men då började du prata Nej förlåt men då tar vi tillbaka Givetvis ska du få bemöta det Nu är här Simon nu får du bemöta det. givetvis Självklart skulle du få göra det. Ja, Jag, jag undrar, jag, jag undrar vad, vad, vad det är som är rasistiskt i det uttalandet. Och kom inte dagen med att, att det är diskriminering? För det är ju något helt annat. Du sa att det var ett rasistiskt uttalande. På vilket sätt var det ett rasistiskt uttalande? Och Fred, då vill jag säga först. Nu är vi snälla. Mm. Ja. Jag, jag lovar. Nej, ja. men, men du, du diskriminerar någon på grund av dess etniska utsprung. Alltså, du, du valde ju invandraren på grund av att han var invandrare, det, det är ju så det är ju det jag menar, Men det är inte bara diskriminering då utan det är rasism här ja, jag, jag tycker egentligen ja. det enda logiska där hade ju varit som sagt, man får ju singla slant då helt enkelt, det Ja, ju. det vi får, ja. vi får ju komma ihåg detta att detta är ju ett väldigt orealistiskt exempel. Mm, ja, det, ja det, är det, det är det ju givetvis. Och, eh... ja, men det, det, det hade väl varit mest logiskt om man hade varit politiker och i den situationen men samtidigt så köper jag ju Konrads version då med att det är klart, att tycker jag då, att man borde ju ha mer rätt om man eh, kommer därifrån och ens föräldrar och betalar skatt I, och, i och föräldrar jättekomt. och så vidare. Ja, så håller jag ju med om det, men om jag skulle vara politiker i Sossarna eller någonting till exempel, då skulle jag ju inte Tycka att man skulle välja någon speciellt så där, Utan då får man ju singla slant då mm. Men bara för att poängtera För att poängtera då bara Att jag tycker det var lite lustigt att Mona Salin Sa eh, ett plus Att ha en annan etnisk Bakgrund än den svenska mm. Det var ju någonting att reagera på också tycker jag men, mm. men det brukar ju vara så att när det är Negativt menat då Måste man ta med det men inte annars Nej. intressant. Men jag tänkte att vi skulle ta Mona Salins andra citat. Jag känner så här tidsmässigt att ja, jag, jag tror det räcker med de här politikerna idag. Det är några kvar kan jag ju säga. Men det var ju det här andra också väldigt kända är att svenskarna måste integreras i det nya Sverige. Det gamla Sverige kommer inte tillbaka. Och jag håller på att säga, tycker inte du nästan det låter tråkigt Simon? För jag menar när du tänker tillbaka på eller tänker den tiden och det du tycker bäst om man säger inom politik och Sverige var Det var väl ändå under eh, Olof Palmes tid då och när han regerade och eh, hans syn på allt och hur det var Så är inte det då kanske ganska tråkigt för du är ju inte helt, eh, tycker ju inte helt bra med socialdemokraterna idag Så jag menar hur kän känns det som något positivt eller negativt? Ja, det citatet det tycker jag speglas lite i hur vi resonerade kring integration och så vidare. Vad som var svensk kultur och så vidare i det första programmet jag var med i egentligen. Citatet jag tolkade liksom som att, att vi är i en svensk kultur som förändras och det, det måste alla hänga med på det här tåget. Liksom. Om, om de som inte vill hänga med på tåget då? De ska ju givetvis inte göra det, och det ser vi massvis av i svensk politik också. Så. Mm. Har de något var i frågan? Kan, mm. man välja, kan man välja ur sig ur detta? Det är väl klart man kan. Det Hur händer ju hela tiden. Hur man gör det? Mm. Jo, man säger att det är dåligt att det byggs en minaret i Sverige till exempel. Det är väl en att... kan vi ta. Om man är emot det. Man då, går är man, ut och, då är och... man ju inte med på en utveckling som redan sker i landet. Men vad, hände, vad, hände, vad tror du skulle hända med dig själv om du började, drog en kampanj liksom mot bönutrop? Att du var mot det och du startar en folkrörelse och du är en Facebookgrupp och liksom vi som hatar bönutrop säger vi. Ja, det är känsligt. För det är korta tror du, Sjalt. Ja, ja, verkligen. Jag tror att det, man får kämpa oerhört hårt för att ändra på, på religionsfriheten i det här landet faktiskt. Men är det här verkligen religionsfrihet? Ja, det har vi ju talat om. Du. Jag tycker det, du tycker ja. inte det. Nej, men, men nu måste jag då i alla fall som moderator, jag märker att det är ju det jag egentligen brukar vara, men idag måste jag nog vara det mer än det vanliga fall, känner jag. Eh, och säga att det här har vi varit inne och, och nudda en del på förut så att vi behöver ju inte gå vidare så mycket mer med det nu, utan vi kan gå vidare till nästa då, som är alla svåra egna Lars Oli, Vänsterpartiet, eh, här är någonting som han har sagt, det gäller då Sverigedemokraterna och han sa så här. Det här är ju ett sorgligt sätt att ge Sverigedemokraterna en ny arena och de får ett utrymme de definitivt inte ska ha. Det handlar inte om deras storlek, det handlar framförallt om att de står vid sidan av det demokratiska samhället med sina rasistiska och främlingsfientliga värderingar. Det är en kvissling vi ser här, det är en medlöpare, en förrädare. Som skulle gå fascisters ärenden om de fick möjligheten. Och så vidare så säger han. Trots att Mona Sahlin är en oerhört mycket bättre debattör. Eh, så vinner Sverigedemokraterna på att vara med och sätta dagordningen. Jag tycker det är sorgligt. Den här debatten den gynnar bara mörka krafter. Och det är det här just som vi har varit inne på med att prata. Men jag vet inte vad du säger Simon. Men låter inte det här som att man på något sätt ändå erkänner- att när invandringskritiker får tala om invandring och den förde invandringspolitiken, då sätter man så att säga dagordningen för att man faktiskt tar ledningen eh, och, och så att säga vinner över de som förespråkar mångkulturen. Eller vad tänker du om det här? Ja, eh, jag, jag, jag, jag köper, hur du tänker faktiskt. Jag tänker så här: att För mig handlar det inte om om detta är en, en fråga hur man debatterar sig till vinst, utan den grundar sig i att man kan tycka olika. Alltså att man kan inte vinna debatten på något sätt egentligen. Däremot så är ju detta ett slavigt uttalande på många sätt, speciellt till slutet av citatet. Medan att han i början så kan jag köpa resonemanget kring att man, oavsett om Sverigedemokraterna är det eller inte, när man talar om rasistiska krafter, att rasism på något sätt skulle vara odemokratiskt och det är, på något sätt så kanske det är det också. Vad vet jag? är det inte hårdare så nej, det kan man egentligen inte säga om det är odemokratiskt för att om människor många människor skulle vara rasister alltså om de personerna verkligen skulle vara det en stor andel och de röstar på ett parti nu menar jag inte Sverigedemokraterna utan ett parti som faktiskt är rasistiskt demokrati är ju folkstyre så då är, är det ju folket som bestämmer och ja, de bästa som har så men eh, demokrati eh, handlar ju också om alla människors lika rätt och värde nej, liksom. nej, nej, var det där är... Det, Simon, var har du fått det därifrån? Det där har du bara tagit ursäkta för att säga, men det där har du bara tagit från att de säger det. Demokrati betyder för hundrahelfta gången inget annat än folkstyre. Det här är bara något nytt som de har satt in, att det handlar om solidaritet och människors lika värde och så vidare. Nej, det handlar om folkstyre. Det handlar om att man får rösta på ett parti som man tycker har ett bra partiprogram, helt enkelt. Jag är medlemsmanna. Om vi alltså demokrati i ordets grundbetydelse... Ja. Det är en person och en röst. Sen har du här härspålat ut och betytt något annat. Ja, men i alla fall då. Och sen var vi väl inne... Jag får med att vi pratade om det lite om Lars Ole och det här med smink, sminkningen. Det tyckte du väl inte direkt var så bra heller, Mimmi Åkesson. Där att han inte ville gå in och sådär. Jag vet inte vad du tycker om Lars vad Tycker du han är en bra eller dålig politiker? Jag, jag tycker att Jonas Sjöstedt är två miljoner gånger bättre retoriker, politiker och... Uh... Företrädare för vänsterpartiet var var Lars Oli är, så att, Men det Oj. vet jag inte riktigt om jag Anade att det skulle finnas en sån Vänsterkraft som, som kom fram så att säga. Och Oj. Lars Oli, det här sminkningen Det har jag, jag sagt förut, det är ju katastrofiskt. Men vad, vad är det för, om du skulle Nämna ett par fel och brister du tycker Lars Oli Har då? Att han är, I den här debatten, i hela Debatten med Sverigedemokraterna Som att han var företrädare då för det här partiet När de kom in i riksdagen Första gången och hela den rörelsen innan det första riksdagsvalet då Sverigedemokraterna hade stort stöd i opinion så det, det skötte han ju inte bra liksom. och kanske det... hans positiva uttalanden när det gäller kommunism kanske inte är så bra heller. nej det är väl nu måste vi va... förlåta om jag avbryter här men nu måste vi också vara lite ärliga här för att vi så kallade Sverigevänner pratar ju om kommunism som att kommunism slaktar alla människor och ja. det dog sig så många Medan givetvis de nu pratar jag lite för dig Simon men de som är som Simon, nu säger inte jag inte att just Simon är såna, men de pratar ju inte om det när de menar liksom, kommunism. De pratar Den om att, att, ju att, att alla, alla ska få ha men... lika mycket och sådär. Precis en sån mm. sak som när sådana som Simon, eller jag tar inte en Simon som exempel, såna som Lars Åli, när de pratar om nationalism, så pratar de om att man ska gasa människor och döda och hit och dit. Medan vi som är nationalister pratar ju inte alls om det. Vi pratar om att inkluderande liksom, nationalism, där alla får det bra. Vi måste vara lite ärliga med det här att vi pratar om helt olika saker. Det glädjer mig att du säger så, för nu är vi inne på Minerad mark egentligen, men kommunism... Fast egentligen inte. <laughs> Nej, det borde inte vara det. Det är precis som du säger. I kommunistiska manifester står det ju inte att man ska slakta oliktänkande människor. Givetvis inte. Och det är klart inte du eller någon är för det. Det finns ju inte människor människa som är för Nej. Det dåliga som kommunismen gjorde. Nej, och det givetvis... handlar ju om planekonomi kontra ja. marknadsekonomi. Och, och på samma sätt det finns det ju ingen av oss som, är, som gillar nationalism som är för det dåliga nationalismen har fått med sig. Nej, och jag tycker inte att Sven Wolter är en hemsk människa för att han är kommunist jag köper hans socialistiska tankar liksom. jag, mm. jag, jag köper hans resonemang liksom. jag respekterar mm. hans tro på det jag tycker inte att han är en förraktningsfull människa på grund av det liksom. mm. men för att vi ska hinna med lite fler då eh, så tänkte jag att vi skulle gå vidare till Fredrik Ursula Fedelej eh, skinnskallarna som slog in våra huvuden alltså homosexuella menar då, och jagade oss i parkerna är de som har lagt grunden för dagens SD måste säga vidare då SD försöker komma in i HBT-gruppen och söka stöd där genom att på ett mycket fult sätt hävda att det är invandrarna som tagit med sig våldet mot homosexuella till Sverige särskilt tydligt riktar de sin anklagelse gentemot muslimer från Mellanöstern. Eh, vad tänker du om det här då, Simon? Och jag tänker att det är eh, att det är ett väldigt dåligt sätt att angripa ett ganska stort problem här. Här försöker man jaga Eh, jaga någon slags eh, ska jag säga, vilka som står bakom ett problem om eller hat mot homosexuella, och det är ointressant för mig. Vi måste angripa problemet eh, på ett helt annat sätt än att jaga syndabockar här. Liksom. Det är jättekonstigt. Jag kan jag, Men... jag hålla med dig, Simon faktiskt. Där jag med, såklart. Du håller väl egentligen alla med. Det är alldeles för mycket pajkastning från båda håll faktiskt. Jag menar att, att, att, att anti-homosexuella, det var ju väldigt konstigt, men <textning when> <If> <framework> homofober heter det ju, är <Mu> <Robin> ju ett problem i Sen vilka de är, det tycker jag är ointressant. Liksom. Därför att jag tror inte att det är en speciell grupp som sysslar med det här, liksom. utan det finns men överallt. Fast det här med liksom att, att, att, att flera rätttroende muslimer går ut och säger flera alltså upprepade gånger i moskéer i Sverige och det här finns det ju bevis för är att homosexuella ska dö. Du tycker inte det är ett problem? För vi, jo, vi det ska absolut vi, göra. Vi vill ju skydda detta. Vi vill ju, vi vill ju förhindra detta. Det här är ju vanligt missförstånd att, att vi, vi så kallade nationalister då, att vi hatar bögar, vi hatar lesbiska. Det är ju ofta tvärtom. Alltså jag upplever ju mig stå för för homosexuella rättigheter, för lesbiska rättigheter, för allt det här. För det som vi kallar svenska ideal. Mot det som är den muslimska grejen. För jag har ju läst, jag har givetvis inte läst hela Koranen, men jag har läst tillräckligt mycket för att förstå att i Koranen är det inte alls överhuvudtaget okej okay att vara homosexuell, till exempel. Och, och det, det konstiga är att jag, jag tror att, som jag upplevt är att Vänsterdelen kämpar ju väldigt mycket för HBTQ-grejen, och det gör ju också. ändå anses jag vara höger. Men jag menar ju att det de kämpar för kommer ju bita dem i röven ganska fort. För det kommer bli mot dem. Jag vet inte om det här låter jättelodigt nu, säger man. Men jag får ju tyvärr rikta mig mot dig. Ja, man. nej, men, men saken är den att. Alltså, vi kämpar ju någonstans för samma sak, för då! olika håll. Och att, att det finns problem, problem bland muslimer som är homofober, det, det gör det säkert precis som att vissa kristna hävdar att det står i Bibeln att man inte... Ytterst två, då menar jag ju... Det finns ju kristna som faktiskt då anser att eh, svenska kyrkan till exempel är, är väldigt, om man säger veka att de viker sig och så när det till exempel gäller eh, homosexuella och så. Men det är ju som Conrad säger att jag tror inte att det är så jättemånga inom det kristna som gör så utan det är väl mest muslimer så det går ju inte att sticka under stolen med att det faktiskt är ett eh, importerat problem så att säga. Eh, men för att inte snöja in oss helt på det så måste vi gå vidare lite snabbt här till eh, Konrads favoritkvinna i hela vida världen, Annie Lööf. Annie, lilla ja. Annie. Ja. Ja, äh... den hon som tjänar mest Kan jag vara påpeka av alla partiledare i hela Sverige Helt sämst Jo, det absolut Här kan ja. vi väl äntligen enas Men hon tjänar ju absolut Nu tycker inte jag att det är så viktigt mycket man tjänar hit och dit Men i någon slags principsak så tjänar ju hon Jag tror hon tjänar Nu hittar jag lite på här Men vi snackar alltså Över hundratusen kronor i månaden Och det snackas mycket om att Jimmy Åkesson Tjänar mycket hit och dit och det gör ju också men jag tycker att principiellt är det skit alltså mycket en, en, en individ tjänar hit och dit. Det är ju inte det som är grejen. Men om man Lööf nu tjänar mest av alla bör i alla fall noteras. Men det intressanta är att du säger, okej okay, Simon du gillar kanske inte Annie Lööf då. Men om du delar den här åsikten eller inte. I Centerpartiets eget migrationspolitiska program dras paralleller till Kanadas modell för arbetskraftsinvandring. Och omräknat till svenska förhållanden skulle det innebära att Sverige är ett land med 40 miljoner invånare. Det är inte realistiskt i ett kortare perspektiv. Det är ett exempel på om Sverige under ett sekel haft en så offensiv linje som Kanada haft vad gäller arbetskraftsinvandring. Där man från första dagen låter en invandrare som kommer få arbeta- och komma in och integreras. Då kan man nå de här siffrorna, säger Annelöf. Vad säger du de då, Simon? Ja, jag, jag, först tycker jag att det är, det är lite luddigt egentligen vad hon egentligen vill. Vad, vad de här. Eh, Kanadän, kan, kanadän, Kanadas modell för arbetskraftsinvandring, hur den ser ut den kan. Inte jag speciellt vidare. den. kan faktiskt, ja, men vi kanske inte ta. Med. Berätta gärna den då. De är alltså oerhört selektiva. De, de, de har ett, ett poängsystem där man för det första, om någon ska få ens ansöka om medlemskap eller ens få komma in i Kanada så kollar man upp hur många, hur många poäng den här personen har, det vill säga hur, hur mycket den personen kan bidra till landet. Sen kan man tjäna olika, man har tre olika nivåer då, hur mycket man tjänar beroende på hur duktig man är. Vilket är motsatsen till Sverige. Sen kan man tycka vad man vill om Sverige och Kanadas invandringspolitik, men i Kanada är de så stenhårda med att ja, ska du komma hit så får du tjäna på det. Och därför har de ju lyckats med det här så kallat mångkulturella. De släpper ju bara in människor som de vet kommer få jobb, som de vet kommer kunna bidra med någonting, som de vet ha rätt utbildning. Mm. Mm. Um, och då, då, det här är jättebra att kolla upp Det här är ju liksom ingenting jag hittar på jag, jag vet inte hur det är med exakta poäng Men om man jämför med Sverige Där vi har ändå ett, ett sånt Alla är välkomna det kan man också tycka är jättebra men, men jag tycker inte man kan jämföra Sverige och Kanada så rakt av Som man ofta gör att Man säger ofta att ja, Sverige har misslyckats med mångkulturen Kolla på Kanada Om man har mycket bättre mångkultur och det håller jag med om. Men det är ju inte, inte mångkultur i sig. Det handlar om helt olika regler. Hade Sverige gärna om att Kanadas regler så hade det gått jättemycket bättre för Sverige. Det är jag helt övertygad om. Men vi har ju då knappt 10 miljoner invånare i Sverige. Men om vi skulle säga att det kom till då 30 miljoner invandrare. Fred, hur, hur tror du det skulle funka? Ja, det hade det inte funkat så bra Tror inte jag om vi, om vi säger bara som idag då Med våra 9 miljoner Vi kan ju inte ens producera mat till oss själva Utan vi måste importera mm. så, så jag menar vi, vi, vi, vi, Med förhållande till Så är vi ju redan För många i Sverige Som vi är idag Men mm. sen kan man ju tycka ja, till, och sen, Om vi skulle lägga till 30 miljoner till Ja, mm. ni Förstår ju själva Mm. Eh, ja, Lille Ullenhag Erik Ullenhag Och han har ju sagt så här då Det behövs många pusselbitar För att lyfta dessa områden Och då syftar han då på invandratäta områden Det räcker inte med En eller två åtgärder Men en sådan pusselbit Tror jag är i så kallade nystartzoner Ett system med skattelättnader För företag som startar I stadsdelar med utbrett Utanförskap här blir det lite politik här då och Simon, vad skulle du om du var partiledare för Sossarna, vad skulle du säga om det här? säga? Ja, Alltså, principiellt så är det väl väldigt lurigt med den med annorlunda lagstiftning kring skatter i vissa områden. Liksom. Det... Ja, för du förstår väl vad han, vad han säger här om man tar bort politikspråket. Skattelättnader för invandrarsätt områden Det är ju det han säger ja. Och jag, ja exakt det är det jag menar Med brett utanförskap Och jag menar att Jag vet inte om det är rätt sätt Samtidigt Alltså sett i relation till att vi får en bättre Integration kanske det kan vara värt i längden, vad vet jag Jag tror inte det men, men det går att men, det. går inte på om man säger då rättvisa finns det ju någonting som heter och hur skulle då resten av befolkningen... På ett sätt kan jag ju säga att kör på, gör det här, för att det skulle ju bara gynna invandringskritiker ännu mer. För jag menar, är det någon där kan man ju snacka om orättvisa, om vissa... Baserat på eh, ursprung och, och så skulle få bättre och mi betala mindre skatt Det skulle i alla fall göra mig flyvförbannad eh, Skulle det göra dig Arjun Freddy? Ja givetvis och en annan aspekt av att är ju det med att eh, Ju mer pengar man, man slänger då på, på eh, sådana som står utanför systemet Desto större anledning till att fortsätta stå utanför systemet har de ju Mm. Jag menar när de får Ipads och mm. gratis då av, av kommunen och det ena med det andra. Jag menar det, det är ju perfekt för dem. Fortsätta ut och bränna bilar och, och så får de kanske något annat nästa gång. V vad säger ja, du? <skratt> <skratt> lite lite där. Men ja, ja, poängen. Ja, det är lite stilspett. Men, men ja. ja. Men fasta i poängen. Ska man, nej, nej men frågan blir så flott och Men frågan är ju så här. Ska man, ha, ska man ha rätt till mindre skatt på grund av sin etnicitet? Och självklart Åh, det? tycker jag ja. ju nej. Det vore ju helt sinnessjukt att vissa, om vi då säger ska jag kalla det raser plötsligt. Vissa raser ska ha rätt till mindre skatt. Det är ju helt vansinnigt, det måste väl egentligen alla hålla med om. Jo, så är det ju. Men för, alltså man måste ställa det i, hans eh, Eriks mål med det här uttalandet är ju att eh, om vi ska analysera det lite, alltså att, att det ska hjälpa integrationen då. Och att vi i längden kan tjäna på det. Mm. Mm. Frågan är vilket pris vi vill betala för det. Jag kan tycka att det här är verkligen är... Eh, inte så smakfullt, får att uttrycka mig diplomatiskt mm, ja. Tack ja, för men det det är. Ja, men det är därför det är så jävla nyttigt av mig, Simon. För Jag tror att precis som eh, många, många har en sån eh, Svartvit bild av oss Så har många en svartbild av sådana som Simon Och det är så jävla skönt att höra, givetvis är Simon Nu har ju blivit Simon blivit liksom en representant För alla om man ska säga, Vilket är helt sjukt Ja, eh, vilket är väldigt fel <laughs> ja, men, såklart. men givetvis är alla som dig Inte exakt som dig, men att man är nyanserad du är mot halalslakt, givetvis. Och det är ju du. Sen, det finns folk som är för slakt men är mot det andra. Liksom. Och alla är ju nyanserade. Vi måste komma ihåg det. Vi måste fan minnas detta. Alla är ju nyanserade. Och jag, jag vill bara förtydliga att jag är, är mot slakt som inte följer svensk ja. djurskyddslag. För att man ja. kan halalslakta med och ändå följa lagen. Och det är, jo, jag... men principen i alla fall. Ja. Och vi får inte glömma detta, liksom. Att vi är inte ser... De få som lyssnade på, alltså när jag väl började <coughs> komma med här, Rory Länsman, så var det... Har, det har hänt lite sen dess. Jo ja, men min första poäng var ju ändå att vi måste fan prata med varandra. För det är ju bara så vi kan komma fram till någon slags diskussion, alltså någon slags sanning eller vad man ska kalla det. Man måste ju diskutera med varandra. Och sen dess, fy fan vad mycket mer det har gått, alltså det har eskalerat mer och mer och mer. Alltså folk hatar ju varandra mer och mer och mer. Nu är men, alla som är SD nazister och alla som inte är SD är kommunister liksom. är Jo, men det, det som du säger det är det du menar med att det måste samtalas. Det är det här vissa efter vårt förra program när Simon var med var det ju folk som skrek med er efter att ja men mer debatt och varför går ni inte på hårdare och varför så här man måste ju börja någonstans, det är väl lite det här man måste förstå med, med hur det funkar egentligen är ju att det kan ju inte gå från 0 till 100 någonting Nej. utan man måste börja någonstans, man måste lägga... Den första tegelstenen till huset så att säga. Sen kan man ju mycket väl, det har vi ju pratat om det med debatt, med debatt och så. Det kan vi mycket väl ha sen. Men annars tycker jag det, det är ju bra att man får höra båda ja, men, sidorna tillsammans. Vad folk inte verkar förstå, alltså, vilket är som självklarhet. Och det här, jag är säker på att jag får med mig både Freddy och Simon och Länsman. Är att olika politiska åsikter handlar om olika, i grund och botten, olika ideologier liksom. Det handlar om ideologier, hur man ser på människor och sådär. Men det här har bara drunknat i förtal istället. Att man ska bara ljuga om människor. Man ska ljuga om statistik. Man ljuger om kostnader. Man ljuger om politik. Och det är inte det som politik är från början. I början är politik, om vi tar det jävligt enkelt. Högern säger så här. Nej, man får klara sig själv. Vänstern säger nej, man ska hjälpa varandra. Om vi säger så. Nu är det ju jätte, det jättemycket fel i det jag säger. Men det är liksom en grundgrej. Det är det, och det är olika ideologiska uppfattningar om hur man ser på människan. Men det här pratas ju inte om längre. Istället pratas det bara om att, att, att ja, men man ljuger om vad invandringen kostar. Liksom man ljuger om att den, man tjänar på det eller så ljuger man om att man tjänar inte på det. Man ljuger om vad försvarsbudgeten är. Man ljuger, alltså, folk bara ljuger. Och det är inte det här politik är. Politik ska ju bygga på ett, liksom ett vuxet resonemang kring olika sätt. Och, och se verkligheten om man säger så utgår ifrån fakta, men, men det här finns ju inte längre jag vet inte om ni har sett på riksdagsdebatter men det är ju skamligt det pågår ju ingen politik där det pågår ju bara smutskastning man kastar olika pajer på varandra du är, du, du är nazist. Nej men du är kommunist. Nej fast du är rasist. Nej fast du är mer kommunist. Ja, fast du är mer kommunist än vad jag är rasist. Ja men om vi ska ta och gå vidare till eh, Kristdemokraternas Göran Hägglund. Eh, det här är ju intressant då för att höra den mer kristna synena prata om att kristna börjar ge ger vika lite och sådär. Och det, det får man ju verkligen intrycket av nu tycker jag. Och det här är en intressant fråga. Tidsgränsen för sena aborter kan citat, så småningom ses över, men det är den medicinska expertisen som ska avgöra det och inte politiker. Det var socialminister Göran Hägglunds besked i riksdagen. Aborter, Simon. Vad tycker du om det då? Ja, det här, det här uttalandet låter väl superrimligt liksom. Ja, förstår inte vad problematiken skulle kunna vara kring det här. Jag vet inte riktigt exakt hur, veckorna och så vidare hur det funkar nu. Det finns väl en gräns då man får göra det fritt så, så är det någon gräns där. Om jag inte minns fel så är det väl upp till vecka 18 men det mm -hmm. kan nog ända fram till 20 va? Ja och det, det är den här sista. Det finns en period då läkare bedöm, bestämmer vad, som, vad man kan göra va? Har jag fattat det rätt då? Jo, precis så är det ju. Ja, men det finns ju mycket som jag. Alltså, jag kommer ju rösta på SD. Vi, vi är absolut, vi igen säga det här, vi är ju inte ett partibundet radioprogram. Men trots det så kan ju vi, vi till exempel, ja, jag kommer ju rösta på SD. Det innebär inte att jag älskar allt SD gör. Och till exempel är det här deras chats om abortlagen. Eh, för ungefär är det ju så här nu att i, i Sverige får man göra bort upp till 18 veckan, medan i Europa i allmänhet får man göra bort upp till 16 veckan. Och ett argument som motståndare Modeste har är att Åh, ni ska ta bort. Ni ska ta bort rättigheten för kvinnor att bestämma för deras kropp. Vilket är väldigt konstigt. För menar, om man ska följa det argumentet hela vägen så ska ju kvinnor få göra bort fram tills barnet föds. Då, liksom. Och jag som artist tycker att eh, göra bort när fan ni vill. Liksom. Vill ni inte ta honom ett barn så gör bara bort. Hur länge som helst. Alltså, jag, jag skulle rekommendera dig och alla som har en väldigt liberal syn på det här. Att bara helt enkelt googla på graviditetskalender- och läsa vad som sker vecka för vecka. Hur otroligt mycket det är som sker. Om man säger upp till vecka 18. Det är otroligt mycket som sker med fostret då. Och, och jag tycker ju själv då såklart att det, det borde inte vara så högt. Jag menar, det, det, det, jag tycker Men tycker det är... du Länsland att man ska föra ett barn som inte någon vill ha? Det finns alltid någon som vill ha det Det är det som är grejen Då får man väl stå sitt kast och Men, så får okej, men nu går det för ett barn då? som är uppvuxet Till exempel i ett barnhem, ja, men ett barnhem Det finns med all säkerhet Föräldrar eller människor som inte kan få barn Som jättegärna vill bli föräldrar Som då kan ta hand om det här barnet Jo, ja, jo det, det skulle ju kunna finnas det Men om du kollar på liksom statistiken Barn som adopteras bort i ung ålder Hur går det för dem Ja det är lite svårt att säga om man tänker idag i dagens Sverige så sker ju den största delen av adoptering då är det ju från andra länder till Sverige eftersom det inte finns så många, förlåt att jag säger det Simon svenskar som adopterar bort sina barn men då om man skulle göra det så här istället då skulle man det skulle ju helt säkert finnas folk som skulle adoptera Eh, direkt. Och, och jag, och det, jag vill bara säga att jag Jag vill frika ja, in att jag är, jag är lite åt IT-Tolberg-konna. Alltså, därför att, eh, stora frågan här då, med det som du säger, Länsman, är att det finns nåt slags när blir det här, går från foste till, till barn och så vidare. Människor, liksom och att döda man då en människa och så vidare. Men vad är poängen i att föda ett barn som ingen människa. Så, eller som inte kommer få ha sin eh, mamma och pappa. Liksom. Jag vet men... aldrig vad som händer med det barnet. Och i alla, där allt är guld och gröna skogar, är det klart att det barnet inte påverkas ett skit över det utan får en fantastisk men, uppväxt men, och bra och så vidare. Ja, ja, jag är ju med på Lärnsmarinje då att, att ja, men när de plockar ut ett foster och det liksom fortfarande lever, då, då nej, det är mm. ja, det, är ju, det är ju. I mina ögon är det väldigt ostyrigt. I är skogar är det att de har levt men, ja. liksom upp till ett dygn om inte mer så ligger de där och efter andan. Jag skulle tro att. Eh, om, vi, om vi är lite sådana. Jag tror att Fredrik och Lansman är konservativa. Och jag och eh, Simon. Är med, lite mer liberala. Om jag får säga det. Om man, kan kan det, ja. det, ja, man det. inte lägger in mer i det ordet. Än. För jag mig. Tycker, jag ensom... tycker i alla fall att ett barn som föds. Som inte får ett bra liv. Mår bättre av att inte leva. Om man säger så. Ja, men, men du, du kan ju inte säga att det inte kommer. Få ett bra liv ja men du kan ju inte heller vet. säga att det ja, kommer att om man, ett bra man säger, om man säger av Det kanske ju ett liv i ett helvete liksom. Nej men liksom. Om, om det är tio barn som föds till exempel. Då är jag ganska övertygad om att minst åtta av dem där kommer ju få ett ganska bra liv. Ja, för, vad ser du det på? Men, Vart, om jag, vet, jag kollar att på att finns, statistik ja, men finns, så om, är det ju inte så finns många som adopterar, nej men det, det går ju inte att jämföra eller, det skulle nog vara garanterat mycket lättare, tror jag, jag menar, för föräldrar och eller personer som vill adoptera inom Sverige, men det skulle vara absolut mycket lättare än som det är idag när de adopterar Men det är ju inget Kina argument att man inte ska bort för att det ska vara lättare att adoptera i nej, Sverige Nej, men det är, det är för att man som inte, är. som jag ser det, jag tycker inte, nu låter jag ju väldigt kristen men det har ingen med det att göra, eller liberal eller vad det är, utan jag ser det som att man dödar ett barn, jag tycker man gör det. Jo men, jo, men det är ju men, men jag, jag har inget problem med det. Det viktiga är inte liv utan det viktiga är att slippa lidande. Det finns en moralisk spärr här då länsman för det. Nej. Liksom. Ja. Men moralisk det handlar ju om att ta ett exempel. Säg att det, finns, det är ett par i, i Stockholm som har sex och sen upptäcker kvinnan att oj jag är gravid och, och, och hon kanske upptäcker det lite väl sent. Och jag menar vad är då då tycker jag ju att hon och mannen då borde stå sitt kast Och då får de väl bestämma sig då. Känner de att nej men vi klarar inte av det här. men då måste man ju ändå låta det livet som har skapats bli klart och komma. Men det skapats? Sen. förlåt länsman men vad då skapats hur då det är en en, en enkel biologisk process som ja. med bakterier också. Det är ja, inte men... att det är något magiskt. Folk knullar, ja, alltså men... apor knullar, delfiner knullar, fiskar knullar, bakterier knullar. Vad du är oromantisk nu. Ja, men det blir ju liv hela tiden. Det viktiga är inte liv utan det viktiga är att ingen ska må dåligt. Nej, Och för men att du ett barn med risker att de ska säga... må dåligt så är det bättre att livet inte blir till. Ja men säg att det är så som jag säger då, att åtta av tio får ett bra liv men då men ska det alla inte så. tio dö. Nej men det kan du inte säga. Det kan man Det finns ju statistik på det. Hur många adoptivvård må bra? Ja, typ. men hur är, hur är det med men det beror ju också då på återigen att de adopteras från andra länder kommer från andra oh. kulturer, har andra bakgrunder nej, om det är krig, det, jo, det, om det är det, krig eller vad det nu må är så att de redan är skadade när de kommer hit för adoptivbarn behöver inte nödvändigtvis vara nyfödda barn utan det kan vara barn upp till års ålder eller i dagens Sverige så räknar de ju barn från andra ja, länder vägbarn. Ja, hängbarn, Jo men så att du kan inte räkna det så det är vad de har i bagaget men föds en unge här i Sverige som ett spädbarn och adopteras bort som ett spädbarn så har inte det barnet något bagage att dras med. För Nej. barn vet Nej. ingenting än. Absolut, jag har ingenting emot det. Det är inte det som är grejen. Ja, jag måste flika in. Magnus Bettner säger en av sina sådana fantastiska shower som ni inte gillar. Mm. Han, han, han, han säger, jag älskar dem. Men han säger, ja men vad fan, vad är problemet? Gör en ny då liksom? Och det är väl kanske lite väl förenklat, men samtidigt är det lite det jag tycker. Men jag, vill bara, jag måste få kommentera det här med att när man har, alltså för att bli lite konservativ i frågan då, är att man har ett jävla ansvar som två människor också att det inte blir till några barn. Alltså det måste vi ha som utgångspunkt. Att vill man inte ha barn, då ska man ju inte heller ha oskyddat sex, va? Och, och, och då ska man heller inte skylla på, då ska man inte pyssla med p piller. Och sen, för att de är inte 100 procent säkra, liksom. Ja, jag vill gå in här nu som moderator och ja. säga till Länsman och Konrad att ni får <laughs> trevliga nu på julafton. Ja, Länsman får kämpa till nu. Ja, men, eh, ja. Eh, nu tänkte jag att vi tar lite musik och så fortsätter vi det. Som sagt, det är rätt många kvar än så vi tar och fortsätter med dem efter musiken. Då har vi käkat några pepparkaksgubbar här och är redo att köra vidare till en mer okänd eh, politiker som heter Göran Lundqvist från Socialdemokraterna. Och föga för förvånande då så uppmanades han att begära utträde ur Socialdemokraterna efter det här uttalandet. Han sa så här. Vad är det för rasistiskt med att berätta sanningen? När jag läser en artikel om brott vill jag veta vad det är för folk som ligger bakom det. Man kan ju berätta hur gamla folk är och om det är en man eller en kvinna. Varför himlar svensk media med härkomsten? Hur många svenskfödda begår brott kontra invandrare i Sverige? Finns det statistik på det eller himlar man om det också? Eh, skulle du säga att det här är ett extremt uttalande, Simon? Eh, ja, jag vet inte riktigt man, är, ja, man blir inte tudelad i det här på något sätt. Jag tänker att på vilket sätt är det intressant vilket land den brottslingen är född i. På vilket sätt är det intressant. Jag vet inte riktigt det. Men... Eh då skulle det kunna ja, men... vara intressant, väldigt mycket annan saker också. Ja, men är det inte intressant då, om man ser till exempel, skulle dela upp det att människor som kommer från land A och land B och land C och, och så vidare och Sverige då, och man kollar upp att hur många är det som finns eh, begår mest inom de här brotten och hur många inom de här brotten, så kan man ju sen då avgöra att ja, men är det bra då att ha, ha en invandring från land A eller land B till exempel om risken är så stor att det är så att många som begår sådana brott Kommer hit eh, Jo absolut, men grej, saken är då Att den informationen kan vara intressant Frågan är om den informationen är intressant För alla så att säga Och på vilket sätt det, det skapar till En, eh, en bättre, bättre Samhällsklimat då, liksom. att, att vi försöker hitta syndabockar För det har vi ju gjort i många tider I många länder för, liksom. Men att, ja. att den, den, den statistiken Finns ju alltså den, den, det, det är ju, jag är ju övertygad om Ja, ja. Att de har ju, gör ju inte, förut har de väl gjort mer undersökningar, men i modern tid så är det väldigt sparsamt för att inte säga icke-existerande. För men... att det kan underblåsa så kallat främlingsfientliga reaktioner. Mm. Då. Jo, jo för må... Polis har ju en egen uppfattning. Lise polis har, har handlagt, handlagt 200, eller 200 stölder, säger vi, på sex månader. Då har ju Nissepolisen rätt på uppfattning om alla av de 200 skulle heta eh, Gottfried Hoch och vara från Tyskland. Så... Ja, men, men säg att Nissepolisen nu hade sagt att 170 av de här var cigenare till exempel. Vi säger det. Skulle du i så fall tycka, jag säger inte att det är så. Jag tror att det är så. Men om det nu vore så att 170 av de här 200 stölderna var begångna av cigenare till exempel. Skulle det då i så fall finnas ett allmänt intresse av att säga etnicitet om du säga. Ja, jag är övertygad om att det kommer ut i sådana fall. Alltså när vi diskuterar ett brott, en våldtäkt i media, så har det ingen betydelse om den personen, vilket land den personen är född i. Men om sticka in och säga eh, att det inte har någon betydelse, om vi hade fört en mer restriktiv invandring så hade den där personen aldrig kanske kommit hit och så hade den där kvinnan aldrig blivit våldtagen. Ja, nu utgår ju du från att det är en, en, någon i något annat land som har gjort, gjort, gjort våldtäkten Och det är givetvis sant Men då kan man också säga att hade John Asonius aldrig fött Så hade lasermannen aldrig skapats. Han var ju invånare över sig Okej okay då, men ta Helge Forsmo då istället Hade han aldrig fött så hade det problemet ska vi se. Hade Mattias Flink aldrig kommit till världen Hade han aldrig gjort den skjutningen han gjorde hade Anders Beeng Breivik inte fötts så hade inte det. Och så men och så klart det är svenska begår ju brott också. Eh, men man måste ju se det stora hela. att eh, Då vill jag komma till att eh, det här med att vi är ju inte är direkt noggranna med återigen att kolla bakgrund på människor som kommer hit. Så kallat papperslösa. Det är vi inte direkt noga med. Och det är därför jag menar att man måste vara mycket mer noga eh, och kolla vad personer har för bakgrund. Så att det inte kanske är brottslingar då som begår brott som inte hade behövt hända. Ja, mm. Absolut, men du, du säger att eh, svenska begår också bort. Det sitter, ja, det, är ju major, det sitter ju en majoritet av det ni kallar för etniska svenskar i svenska fängelser. Det är klart flertalet, alltså, det bor ju 80% svenskar i Sverige. Det är väl klart det sitter fler svenskar än invandrare mm. i Sverige. Man utgår i... Jag de... oh, ja, men, nu kommer den här, kla... det här är så klassiskt. Ja, det här är riktigt tråkigt. För, alltså... Först säger någon så här, det är klart att svenska också gör bort. Den har jag hört en miljard gånger. Och så mm, säger jag, ja det sitter fler svenska i fängelse än vad det gör utlandsfödda liksom. Och det Men om att... man ser till procent. Men det så, då, att... Länsman, vänta lite då. Låt Simon ja. prata för. Ja. Och, då, och, då är det, och det, det är inga konstigheter med det. Det, det. det tycker inte jag heller är konstigt. Men då ska man inte först uttrycka sig på ett sätt som påvisar att eh, svenskar är en minoritet i fängelset. Det, alltså, det sjuka här är ju att för, grova, för vissa grova våldsbrott så är det ju en majoritet av invandrare, alltså utlandsfödda människor som sitter i fängelset. Fast läser man sa inte så Ja, men det, det, det är ju så man ser till procenten. att Om, det är, om man säger som Konrad säger att, säga att det är 80 procent svenska säger vi och 20 procent invandrare. Och då, om man då tittar på inom vissa olika brott. Och, och då är, säger vi invandrarna är 20 Och då är ju en överrepresentation av de 20 procenten då man skulle jämföra och sätta 50-50 så att säga mot svenskar. Så är, blir det ju en överrepresentation. Jag köper vad du menar, men har ni sett den här bilden av de vanligaste namnen som fångar i Sverige heter? Det är en rätt känd bild. Ja, för Då får jag ju säga källkritik för den är så jävla felaktigt gjord. Det finns ju ingen, ingen seriös. Jag plugger ändå, ändå brottsstatistik och sånt delvis. Och den är bara, det är en kille från resursgruppen som har gjort ett helt Aha. astaffligt jobb och bara skaffat ihop de fällande domarna inom ett visst, vissa få kommuner och kommer fram till att andra sidan är det vanligaste namnet. Gör man en seriös en undersökning så ser man att Mohammed i det absoluta toppnamnet, alltså bortom all frågesättning, men till och med om man gör så, man kan inte mäta på det sättet. Men, men poängen är ju då att Andersar våldtar ju mer än vad invandrare gör. Vilket är felaktigt. Mohammed våldtar mer än vad andra namn gör. Men till och med det är felaktigt. Men det går inte att göra... Jag vet inte om, om vi pratar om samma undersökning. Men pratar om den som Mattias Våg från resursgruppen har gjort. Så är det inte... I vissa kommuner, den Man, är baserad på över 50 000. Den är, på, den är baserad på hur han har valt ut vissa domar från, vissa dömda domar. Uh, nej, uh, nej. Anklag nej, anklagare tror jag. Inte nej, den dömda. är baserad på, uh, på över 50 000 domar som omfattar uh, alla som har dömts till fängelse under den perioden. Då pratar vi om olika. För, för den ja. vanliga som, som brukar gå runt är att hur många som är uh, anklagade för våldtäkt. Nej, nej, detta har inte med våldtäkt att göra, utan nu pratar vi namn i generellt i svenska fängelser. Och den är, mm. den är baserad på ett par år 20 men, men, jo, men det, det är kvarstår ju då att det är klart om det är namn Generellt generella obrott och så i Sverige är så är det klart att det är flest ja. svenskar Det är klart. Du är klar. <laughs> Principiellt, om vi säger att vi kunde bevisa på något sätt att, att Mohammed, vi säger det, att Mohammed, vilket är helt löjligt, men vi säger att Mohammed vore det vanligaste namnet i våldtäktsdomar. Om vi säger att vi kunde visa det. Skulle du ändra åsikt då, tror du? Ö, Om du bara och... he he helt solklart kunde bevisas att Mohammed är det vanligaste namnet i våldtäktdomar. Det är det vanligaste namnet som våldtar, säger vi. Vi säger rätt att det blir som sjuk. Att vi kunde komma fram till det. Ja, men skulle ska... du I, i ändra åsikt i vad? Ja men Skulle du i så fall tycka att ah, det kanske inte är så bra med, med invandring? Ja, nej det spelar jag inte ja. Men, men då, då tar vi och går vidare här ja. eh, Men nu tänker jag göra så här Att nu tar jag bara Och tar upp de här Så behöver vi inte gå vidare mycket mer in på det eh, Jag ska förklara varför Den första här är mer att det Är kul att se Att det finns personer ur de om så att säga, Etablerade partierna som faktiskt Tycker annorlunda Dels så är det en kvinna här och Från Kristdemokraterna som heter Frida Allensson Ursäkta uttalet. Hon säger att om vi misslyckas med integrationen så får vi människor som blir bidragsberoende och som hamnar utanför arbetslivet. Vissa av invandrarna hamnar i brottslighet och flera kommer aldrig in i samhället fullt ut. Folk ser detta problem och det är dags för att politikerna gör, också gör det. Det var ju rätt kul att höra från en, en i Kristdemokraterna. Och så skulle jag vilja ta upp en annan här då. Eh, också då från Moderaterna. Det var jag innan där också som var. Men eh, Olle Engström. Under den senaste veckan har flera täta förorter till Stockholm utsatts för kravaller och vandalism. De flesta av oss undrar säkert vart vårt land Sverige är på väg. Jag ser framför mig ett Sverige som inom 20-30 år fullständigt har tappat kontrollen över situationen. Med konsekvenser som är skrämmande. Terrorism, våld och brottslighet kommer att öka i Sverige. Och kanske ser vi också lite längre sikt ett fullskaligt inbördeskrig mellan olika religioner. Liknande det som har varit och är i Libanon, Irak och Nigeria med flera. Tanken skrämmer. Och ja, det är ganska... Tanken blir ganska förvånande att höra en moderat säga så här. Men om vi ska gå vidare då till alla vår egna favoritkvinna. Inte... Gudrun Skyman, Feministiskt Initiativ, eh, hon sa så här då. Jag räknar på allvar med att vi kommer in. Vårt parti behövs. Det känns att allt fler delar vår paroll. Ut med rasisterna, in med feministerna. Vad säger Simon? Jag tycker det är lite hårt att kalla Moderater för rasister, men visst... Eh... Nej, där syftar hon <laughs> inte skojar. på dem. Men... <laughs> jag skojar. <laughs> jag skojar. <laughs> eh, nej, men jag är feminist själv och... Eh... Sen om att det betyder att jag delar feministiskt initiativs eh, alla synpunkter. Jag är också feminist, vill du vara för det. Eh, stå, stå, stå, stå, Ja, eh, det jag det vill säga att det är alltså inte samma sak som att jag stöder feministiskt initiativ. Eller hur? Det är hela viktigt att påplika. Jag är så jävla trött på att folk ska berätta för mig vad att vara mm. feminist är för någonting. Därför att feminism Eller hur? är på väldigt många olika olika. Alltså jag pratar med män, vi är på helt olika plan. Vissa är så dumma liksom så att de tror att vara feminist. Det handlar om att kvinnor är värda mer än män och att mm. eh, Men... för, mig, för mig är feminism jämställdhet. Att kvinnor ska ha lika rätt i samhället. Eh, vi ska jobba för att kvinnor ska få eh, samhället som Det är män, inte så mycket så så. värde Kvinnor och män. Skit i kön liksom, utan alla ska ha ja. samma såna... Jag, också nej, ja. jag skulle vilja säga ja. lite mer. Fred, du kan ju säga något också. Ja, <laughs> är inte Sverige ett av världens mest jämställda länder redan idag då? Jo, det är. Men alltså just gällande det med föräldraledighet och mammaledighet och så här, Och att de kanske vill få att, nej men det ska vara helt lika och från dag ett. Eller säga, nej men tidigt, tidigt och så här. Och då kan jag ju säga nu, som nybliven far, att det skulle vara omöjligt- Helt omöjligt, för jag kan säga att Mindy gosse är långt ifrån nöjd med mig. Det är mamma som gäller eftersom det är hon som har maten, det är hon som liksom är tryggheten så att säga. Så att jag är för tillfället inte så mycket värd så jag tror inte direkt att det skulle fungera så bra. Men i alla fall då om jag får hoppa vidare, för oj vad tiden går, folk vill väl fira jul också. <laughs> Men det här är ju egentligen, det här citatet är ju egentligen kan man säga väldigt likt Fredrik Reinfeldt citat. Och det är då ett väldigt känt citat där också från Maud Olofsson, Centern. Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige, det var människor som kom utifrån. Och jag vet inte om det är så mycket att kommentera om det så jag tänkte att vi tar det sista. Eh, och det är ju då alla svår egna Jimmie Åkesson, Simons favorit. Nej, det var det inte. Nej, <laughs> eh, nej. Eh, jag anser att det finns en väsentlig skillnad mellan islam och kristendomen. Därför att islam är inte bara en religion, det är också en politisk ideologi. Där de religiösa skrifterna reglerar i princip varenda detalj i människornas liv. Och det är väldigt, väldigt svårt, menar jag, att förena detta med det svenska samhället, Simon. Jag håller inte med överhuvudtaget. Jag, de allra flesta muslimer jag känner eh, kommer ifrån eh, gamla Jugoslavien, om man säger då Bosnien helt enkelt. Eh, och eh, ja, ja, För det första så har fruktansvärt stor skillnad på muslimer i allmänhet. Hur de ser på Koranen till exempel. ju Det är ju enorm skillnad. Och det beror ju på att Koranen skriver de ju aldrig. Har de ju inte skrivit om. Den ser ju likadant ut nu som den alltid gjort. Medan kristendomen har man ju så att säga förändrat. Och man har förändrat värderingarna i olika uttalanden. Genom åren för att det ska anpassas till det nya samhället. Det är ju enligt anledningen att jag är artist. Och det var Conrad inne. Eller om det var du länsman samma. Någon var inne innan på att. Att man borde ju egentligen förhålla sig vad som står i Bibeln. Men då är det konstigt att det, stå, det står ju inte annorlunda saker i Bibeln nu jämfört med hundra år sedan. Men vi ser jävligt olika på det. Och mm. inom islam så har man ju inte... De extrema muslimerna, extremister, de, de är nog väldigt... Om de, de inte släpper sina värderingar så är de fruktansvärt svårintegrerade människor. De vägrar ju acceptera båda samhälle. <hör> Då vill jag fråga en sak, Simon. Kan du nämna ett enda land som är demokratiskt där, det, där islam är den största religionen? Nej, det kan jag Nej, För det, grejen är att det, det finns inte. Uh, visst, nu var det lite fälla igen så jag tjatar om. Men däremot kan jag säga massor med länder som är kristna som har, som har som kristendom som huvudreligion där det är demokrati. Men, men poängen är att uh, som jag ser det i alla fall, är att kristendomen fick gå igenom det så kallade stålbadet de fick ju, kristendomen fick ju anpassa sig efter världen medan islam inte har behövt göra det. Islamismen och med islamism menar jag då alltså den ideologiska delen av islam det vill säga att där man tar de religiösa reglerna och gör det till lagar det väller över, kolla bara på den så kallade arabiska våren, väljer över hela världen och, och, och det finns inget liknande, det finns inga länder där, där liksom kristendomen bestämmer. Men det finns massor, jag tror det är typ 40 länder nu, där islam bestämmer. Och jag tycker att man, man kan väl ändå, hur man än ser det, se att islam är en jävligt destruktiv kraft. Eller det beror på hur man ser det på. Islam är en ideologi, det är inte bara en, en religion, det är en ideologi, det är en politisk makt som, som styr över Ja, alla de länder där, där det får en möjlighet att göra. Då vill jag hoppa in och säga det: att Freddy har inte sagt mycket under det här programmet, tyvärr. <laughs> Kunna komma in. Har du någon tanke om det här citatet? Nej, men jag, ty jag tycker att eh, det kan ju gå tillbaka lite till det här: då, att eh, När vi ska hålla på att anpassa oss till, till dem. Då, för det är ju sånt som inte kan släppa sina värderingar och, och, och så vidare och så vidare. Men. Alltså om, om, om man nu inte vill släppa sina värderingar förstår jag inte varför man ska fly till Sverige som är kristet då. Alltså någonstans måste det ju vara för att de vill komma ifrån det här. Och då måste de ju släppa sina, tycker ju jag då. Eller det borde ju vara ganska självklart då, att, de, att de släpper sina värderingar också då. Men är Sverige kristet? Men, va? Är kristet? Ja, det måste av... du ju ändå säga att vi har kristna värderingar i Sverige. Nej, det vill jag verkligen inte säga. Och det är jämställdhet att kvinnor är lika mycket värda människor som, som män? Det är väl bättre än alltså, muslims det är ju att kvinnor är mindre värda än män. Ja, men alltså. Eller? Nej, men jag menar att Sverige är, är inte kristet, styrs inte på något sätt utav religionen. Och förmodligen har inte religionen skapat vårt samhälle heller. För att kristendomen när den utövades sig starkt i Sverige senast så... Så stod ju de för en helt annan typ av samhälle än vad vi gör idag, med klassamhälle och så vidare liksom. Så att jag vill inte påstå jag, att... Det är möjligt har... att vi har influerats inom vissa punkter på det, men att säga att Sverige är kristet, det tycker jag är, Det tror jag inte är sant. Jag tror att väldigt, de allra flesta svenska inte är troende överhuvudtaget. Nej, men man kan ju bara ha kristna värderingar utan att vara kristen, Simon. Ja, såklart. Precis som man, man kan ha islamska värderingar utan att vara muslim. det här går. Ah, ah. Det här kan, kan bli också en lång diskussion. Men jag tycker vi ska göra så helt enkelt att vi låter folk gå och fira jul. Och så får vi ju hoppas då att eh, folk tyckte det var roligt med en julspecial. Den blev ju ändå lite annorlunda från ett vanligt program. Eh, men ändå kan vi väl säga att det var genomgående hyfsat bra ton i det. Hoppas jag att vi alla tycker och känner Jag vill ju tacka Simon och Fredrik som var med Ja, så, var jättemycket ja, ja. Jag. Eh, Så får vi ju säga till er två Tack och välkomna åter Och så får vi säga till er och alla andra Att ni får ju ha en riktigt god jul Detsamma till allihopa, god jul